Одного серпневого полудня, вишиваючи з подругами, вона відчула, як хтось підійшов до дверей. Їй не треба було дивитися, щоб узнати, хто то такий. Він був товстий, уже почав лисіти і без окулярів не міг бачити зблизька, розповіла мені Ангела Вікаріо. Але то був він. Прокляття, то був він самий. Вона злякалася, бо знала, що постаріла не менше, ніж він, а чи стане в нього любові, щоб не втекти, побачивши її такою». Сорочка на ньому просякла потом, як і тоді, коли вона побачила його вперше на ярмарку, і він мав на собі той самий ремінь і тримав ті самі шкіряні сакви зі срібними бляшками. Не звертаючи ніякої уваги на інших здивованих вишивальниць, Боярдо Сан Роман ступив крок уперед і поклав свої сакви на швейну машинку. «Ну от я й прийшов», – сказав він. При ньому була валізка з одягом, отже він приїхав, щоб залишитися – і друга така сама валізка майже з двома тисячами листів, які вона йому посилала. Листи були впорядковані по датах, складені в паки, перев'язані кольоровими стрічками і жоден не розпечатаний. Протягом багатьох років ми не могли думати ні про що інше. Наші дії і наші звички, доти спрямовані в кого куди, раптом стали кружляти навколо однієї спільної тривоги. Уже узивалися в досві перші півні, а ми все не могли заснути, намагаючись якось упорядкувати ту бездіч взаємопоєднаних випадковостей, які зробили можливою неймовірну подію. І було очевидно, що ми сушимо собі голови не з любові до розкриття таємниці, а тому що ніхто з нас не міг далі жити, не з'ясувавши для самого себе, яке ж місце і яку роль відвела йому в тій події фатальна доля. Дехто так і не з'ясував цього. Крісто Бедоя, який згодом став відомим хірургом, ніколи не міг пояснити собі, чому він піддався несподіваному бажанню провести ті дві години, що лишалися до прибуття єпископа в домі своїх діда і баби, замість піти спати додому, де батьки чекали сина до самого досвідку, щоб попередити його про намір братів Вікарію. Проте більшість тих людей, які могли так чи так перешкодити злочину і не перешкодили, втішали себе думкою, що оборона честі – то справа свята, куди втручатися стороннім не годиться. «Честь – це та сама любов», – якось виголосила при мені моя мати. Ортенсія Бауте, чия причетність проявилася тільки в тому, що вона побачила два закривавлені ножі, які насправді ще не були закривавлені, була проте до глибини душі вражена цією галюцинацією, і одного дня, не можучи далі витримати муки каяття, вискочила гола на вулицю. Флора Мігель. Наречена Сантьяго Насара втекла від розпачу з лейтенантом прикордонних військ, який зробив з нею повію, що згодом обслуговувала каучерові чади. Аура Вільєрос, повитуха, яка допомагала з'явитися на світ трьом поколінням нашого села, на звістку про вбивство зазнала спазму сечового міхура і до самої смерті не могла мочитися без зонда. Дон Рухеліо де Лафлор, чоловік Клотіль Арменте, Арменти, який у свої 86 років мав квітуче здоров'я, Підвівся з ліжка в останній, щоб подивитися, як полосують ножами Сантьяго Насара перед замкненими дверима його будинку. І не пережив цього струсу. Пласіда Лінеру взяла ті двері на засув, в останню мить, але не визнала за собою провини. «Я засунула їх, бо Дівіна Флор заприсяглася, що бачила, як мій син увійшов у дім», – розповіла мені вона. «А то була неправда». Зате вона ніколи не могла простити собі, що не розгадала нещасливого провістя у синовому сні з птахами та деревами і зрештою проохотилася до згубної тогочасної звички жувати сім'я кардаміну. Через 12 днів після злочину слідчий, призначений вести цю справу, нарешті зустрівся з мешканцями містечка. Сидячи в брудному приміщенні нашої управи та попиваючи каву, запарену в чавунці і розбавлену домашнім ромом, надійний засіб від спричиненого спекою запаморочення голови, він був змушений просити підкріплення з поліції, стримати натовп людей, які наринули давати свідчення. Хоч їх і не кликали, бо кожен прагнув розповісти, яку важливу роль відіграв він у драмі. Слідчий нещодавно закінчив інститут і ще був у чорному форменому костюмі вищої школи права. Він носив на пальці золоте кільце з емблемою свого випуску і був самовпевнений та лірично настроєний – як це властиво безтурботним початківцям. Але його прізвища я не знав ніколи. А про деякі риси його вдачі довідався з протоколу допиту, знайденого мною в Ріочачі у палаці правосуддя через 20 років після злочину. Шукати його допомагало мені багато людей. В архіві не існувало жодної класифікації, і папки з судовими справами більше, ніж за сторічний період, лежали просто на підлозі напівзруйнованого будинку в колоніальному стилі, який свого часу протягом двох днів правив за штаб-квартиру Френсісу Дрейкові. Під час особливо бурхливих штормів нижній поверх затопляло море, і незшиті томи плавали по безлюдних приміщеннях. Я багато разів досліджував це болото давно мертвих справ, і часто мені доводилося стояти по кісточки у воді. Проте лише випадковість допомогла мені через 5 років невтомних пошуків викупити 322 аркуші протоколу, вкрадені з папки, в якій колись зберігалося певне понад 500. Прізвище слідчого не зазначалося на жодному зі знайдених мною аркушів. То було очевидно, що того чоловіка спалювала жага літературної творчості. Він безперечно читав іспанських класиків і кількох латинських, а також добре знав Ніцше, дуже модного автора в тогочасних судових колах. Нотатки на берегах протоколу, здавалося, були написані кров'ю, і не тільки через колір чорнила. Слідчий був такий приголомшений згадкою, з якою йому випало зіткнутися, що багато разів збирався на ліричні відступи, протипоказані в його професії. Він просто не міг збагнути, як життя могло нанизати на один ланцюг стільки випадковостей, немислимих для літературного твору, щоб сталося це вбивство, про яке всі знали заздалегідь. А втім, чи не найдужче стривожився він уже наприкінці свого аж надміру доскіпливого розслідування. Бо ж йому не трапилося жодного знаку, вода й трохи правдоподібного, що винуватцем завданої кривди був справді Сантьяго Насар. По-друге, Ангеле Вікаріо, які намагалися схилити її до обману, не раз розповідали, що вона розкрила їм свою таємницю ще до весілля, але імені спокусника не назвала. На допиті ті дівчата посвідчили. Вона повідомила нас про чудо, але не сказала, як звуть святого. Що ж до Ангели Вікаріо, то вона наполягала на своєму, куди слідчий, намагаючись щонебудь вивідати манівцями, запитав, чи знала вона особисто небіщика Сант'яго Насара, вона незворушно відповідала – то був винуватець моєї ганьби